Suraya Shirin namoja ihudjala ya isiaka Rabi amnahana Sara na Intongo akamwambiayo. Basi aja amtimidia wahandi wahandiwa Sara aja amira amzalia Ibrahim mtu baba na Ibrahim akamdu gazi au wakatule waka wahansi na mwezi Mungu Mauri ali mwezi mungu Mungu amumba wahandi. Ibrahim amwiri mwana ule Sara amza isiaka. Isuku ya nane ya umana hujala, Ibrahim amutahiri mauride halilo mwezi Mungu akamamurisha. Ibrahim aka namahamia wakati mwana wae Isaka ajwala. Sara arja arongoa, Mwezi Mungu anitese haraha. Na 120 watokiyo isiaka ayalagula watotehana wami. Aja arongoatsina. De nidé avenzo subotu a moambier ambasara atoa Musa wana. Navaletianitym jalia mwana na wae mdugas. Isia kamana wasa Raoule aja atende. Wakati Sara amtsindazia Ibrahima afany karamu Ibrahimu amubimbi amobimbidza hajira na Ismaila. Suku Sara amono Ismaela wabweni wa, wa Shi Hajira ule amjane Ibrahim ya Isiaka basi amwambia Ibrahim bure umu mabure uona umanawahe mana umana uwo huo katwari vamoja na umana wangu Isiaka ya marongozi yale yamodzo Ibrahim swafi. Mana Ismaila waewa ja wae wa Jaumana wae Mungu amwambia Ibrahim usike na amo asibabu ya umana na umrumwa wa Mvuli Sara ufanye ntongo yonsi yonti ahambiayo de jula isia kade uto uvazo wahandi. Nitsofanya umana wa umrumwa ne wa neshani wa ja Jaumana wae siliyao Isuku vili na subri Ibrahim aimi arengemhare na kujulamazi amurizo hajira begaju amutakabadisha desha umana sayo awato hajira alawa alo zingizali padzala berecheba wakatia majia komahari majikuzu hajira alishumana untsini la lamana mwiri. Sayo aende akenti ha na dusana mwana mbali ya meteramia miajauleni maana ako jambia tsitsi wangu aimofa. basi aende akenti mbali mwana mpavi asilia Mwezi mungu akieo mwana kiasiliao na rangu mbinguni imalaika ya mbingu ni, ima mwezi mungu imwiri ajira imwambia A faurengeni wawe hajira Usiriye, mana mwezi mungu akializila umana vahanu alio hima msike umana umhono ummize mana ni ndi bwavu. ndiboave sayo mwezi mungu amanye shisi shisima shamaji aende ajaza likoju aja amumba umana anan Mwezi Mungu akana umwana ule aja atende akokenti harimali banja kavu aja arenda amfumi zi hama fumo. Ako kenti harimali padza kavu laparani na mare aja amlojana amtomsewa asimisiri mkataba wa Ibrahimu na mfalume abimaliki. wakati huo mfalume abimaliki aja adungana na Fikoli Umuhu huu lahe, aja amwambia ibrahim halini. mwezi mungu ana wawe hali mwachongo yonti uifanyao basi ni na mwezi mungu amba toni vinga hakinyume wami na wana wangu na waju wangu tika mwana wawe wawe wajao nifanyian tongo de uyo uyo ufanyeni ntikao de uyin ibrahim arongoa Nisihu lazia De Ibrahim amlumu Abimaliki hasibabu ya shisimashamaji wa rumwa wa Abimalki wakawashira nguvu. Wakati ule Abimaliki amjibu Tisijua mtu afanya ntongo na wawe kwa nizidzayo nisiki ya de Avasan Saio Ibrahim arengema gonzi na nyombe amumbazo Abimalki io deinamnam kataba wafany shiaba inao woe wa waidy Ibrahim ahentsimbali magondzi mitamba 7 Abimalki amdi maana Ibrahim mana intini ya magonzi mitamba saba any Ibrahim amjibu, kubali urenge magondzi saba yayo ileike udhubitifu amba wamide na mashin. isi machine. Iyode imana mkabala hili wao beresheba. Mana vavo devanu wala visana yamini wao waili. Hazizo wafungu mkataba beresheba. ya vavo abimajiki arengeng tia vamojanafikoli umu wali lahe. Waregea hari mantsia mafilistini Ho robele sheba Ibrahim atabu uiri wao tamariski Sayyo, aja amumiaro bi Mungu wa daima Ibrahim akenti muda mwengi hari mantsia mafilistini